Lá vai uma historinha... Por mais de 30 anos, um mendigo estava ali, sentado no mesmo lugar em cima de um baú velho em frente à igreja. Um dia, ao pedir uma moedinha, uma esmola, a um fiel que se dirigia para o culto, para a missa, ouviu a seguinte resposta... não Não tenho moeda. Mas o que você tem nesse baú, debaixo de você? O mendigo respondeu. Não sei, acho que não tem nada. tá vazio, nunca olhei. Já nem sei há quanto tempo sento em cima desse baú. O fiel então disse. Abra e olhe. O mendigo, usando de toda a força, levantou a tampa do baú. Ficou surpreso. O baú estava cheio de lingotes de ouro. Bueno, agora eu te pergunto. Será que você não está sentado em cima de um baú? Poderás me responder dizendo que, mas eu não sou mendigo. E eu direi será que não será que você não é mendigo desse si? infelizmente todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza o pleno conhecimento de si são mendigos mesmo que possuam todos os bens do mundo são mendigos sim são pessoas que buscam do lado de fora de si migalhas de prazer, de aprovação, de segurança ou de amor, embora possuam um tesouro guardado dentro de si, um tesouro que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo material. Nossa rotina, mecanicista e alienante, impede que paremos para pensar na vida, para refletirmos sobre nossa caminhada, e isso não é bom. Queiramos ou não queiramos, temos que tirar um tempo só para nós, se não for diário, pelo menos que seja periódico para irmos desmontando essa carapaça que a sociedade nos impõe, impedindo que nos conheçamos, obrigando-nos a representar papéis nem sempre agradáveis ou saudáveis para nós. Uma carapaça chamada mente. Uma mente condicionada a nos tornar incapazes de parar para pensar as pessoas não percebem que sofremos a dominação da mente condicionada até considero normal uma situação que nos impede de encontrarmos nossa área interior de serenidade o filósofo descartes já dizia penso logo existo Pensar, esse o meio para nos introflectirmos, para mergulharmos na tarefa de conhecer nossa mente, de reconhecer que vivemos num mundo compulsivo, num estado de aparente isolamento povoado de conflitos e de problemas. Conhecer nossa mente. Conhecer nossa mente. E identificar nela o que já está moldado e condicionado pelo que fazer diário alienante. Conhecer essa muralha opaca e opacificada pelos conceitos, pelos rótulos, pelas imagens, pelas palavras, pelos paradigmas incontestados, pelos julgamentos, pelas definições prepotentes que tudo bloqueiam e muito especialmente impedem nossas tentativas de buscar as relações verdadeiras, nossas com nós mesmos, com perdão da redundância, e também com os que nos cercam. Pensar, pensar e pensar para muitos pensar é doença, ah doutor, se eu penso eu choro, deixa a vida me levar, vida leva eu, ao contrário, não desista, pense, assuma o comando de sua mente e não deixe que ela comande o seu destino, não é só porque podemos resolver palavras cruzadas, ou construir bomba atômica, ou viajarmos pelo espaço que estejamos usando adequadamente a nossa mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. Se a ideia é parar, pensar e refletir, Não aceite o não, não aceite que a mente diga não a você, porque se isso acontecer, é porque a mente está usando você. Às vezes estamos tão ligados, tão identificados com o comando dela, que nem percebemos que somos seus escravos. Não perca a capacidade de auto de análise. Não se importe em aprender ou reaprender a pensar de forma mais clara, com mais sentido, mais direcionada. Não perca esse dom, porque sem esse dom, sem essa capacidade de pensar, seremos tão somente e apenas pensados. Mais uma espécie do reino animal a povoar a terra. Então tá, até a próxima segunda-feira. Três abraços, tchau.